Sferanța. Pista 21 Sub capitolul 5 Jumătate din pelicani moțăiau pe banchetele din bar. Cealaltă, mecanicii însă, erau la posturile lor. Un sfert din piloți și mitraliorii, Dumnezeu știe pe unde. Manien se întreba cum va să stabilească o disciplină oarecare fără niciun mijloc de constrângere. Cu toate glumele, năzbâtiile, indisciplina și fanfaronada lor, pelicanii luptau unul contra șapte. Spaniolii lui Sembrano, la fel. Brecturile de la Cuatros Vientos și de la Getafei, la fel. Toți pierduseră mai mult de jumătate din efectivul lor. Mai mulți mercenari, dintre care Sibirski, ceruseră să lupte fără soldă o lună din două, dorind să nu fie lipsiți nici de bani, nici de fraternitate. În fiecare zi, Sfântul Anton, aviatorul Verga, sporeclit Sfântul Anton din cauza darurilor aduse de la UGT, se întorcea încărcat cu țigări, binocluri, plăci de fatefon, din ce în ce mai trist. Aparatele plecate fără avioane de vânătoare, de unde oare să le fi luat? Treceau siera, grație zorilor, prudenței, ori unei lupte ce se dădea altundeva și odată din două dăți se întorceau ciuruite. La bar, consumul de alcool creștea. Cei ce fusese rălungiți pe banchete și scalii urmat de raplatii începură să măsoare terasa barului de-a lungul și de alatul ca niște prizonieri. Fără ca indicatorul de secunde să fie anunțat ora precisă, toți știau că avionul lui Marcelino nu se întorsese încă. Mai avea benzină pentru un sfert de oră maximum. Eric, unul din comisarii regimentului al cincilea, lea milițiile comuniste, al căror obiective era reconstituirea cât mai rapidă a unei armate regulate, care se dădea drept mexican și poate că și era, mergea cu Manie pe aerodrom. Soarele a sfințise înapoi a lor și pelicanii zăreau mustățile lui Manie ne Nedeslușite într-o ultimă rază de soare, depășind profilul de totem al comisarului. Concret, câte avioane mai aveți? Întreba acesta. Mai bine să nu mai vorbim de asta. Ca aviație regulată am încetat să mai existăm. Așteptăm mereu mitraliere ca lumea. Ce dracu fac rușii? Ce dracu fac francezii? Să lăsăm asta? Mă înțelegeți, important e ceea ce putem face noi. În afară de noroc, mizez pe bombardamentul de noapte sau mizez pe nori. Din fericire, vine toamna. Ridică privirile. Noaptea se anunța frumoasă. Acum, întâi și întâi, mă preocupă timpul probabil. Suntem o aviație de gherila. Sau vor veni avioane din străinătate, sau nu ne mai rămâne decât să morim cât mai demn. Ce-am uitat? A, ah, da. El spune, cei cu istoria aia idioată despre niște avioane rusești sosite la Barcelona. Eram al alter la Barcelona. Am văzut într-un hangar deschis un avion frumos. Stele roșii peste tot locul, o seceră și un ciocan pe coadă, inscripții prin toate părțile și în față cuvântul Lenin, dar iul rusesc, îl desenă cu degetul. Era pe dos ca năul spaniol. Până la urmă m-am dus să-l văd mai de aproape și am recunoscut avionul vostru, al negusului. Manien găsise pe piața engleză avionul personal al împăratului Heil Selazi. Avionul destul de rapid, cu rezervor mare de benzină, era greu de mânuit. Avariat de un pilot fusese trimis în reparație la Barcelona. Atâta gubă. De ce acest machiaj? Copilărie, operație magică pentru a atrage adevăratele avioane rusești? Poate în ultima analiză provocare. Atâta pagubă? Vă să zic că da. Și la voi? Merge bine, dar încet. Enric se opri, scoase din buzunar un plan de organizare pe care îl lumină cu lanterna sa. Se lăsa noaptea. De pe acum, în mod concret, toate acestea s-au realizat. Era aproximativ planul șturm batalioanelor. Manien se gândea la milițienii din Saragossa plecați fără gloanțe, la lipsa telefonului pe aproape tot frontul din Aragon, la ambulanțele înlocuite de alcool sau la tinctura de iod a medițienilor la Toledo. Ați restabilit disciplina? Da. Cu metode de constrângere? Nu. Cum izbutiți? Comuniștii sunt disciplinați. Înainte de două ascultare secretarilor de celulă, acum ascultă de delegații militari. Adeseori sunt aceiași. Mulți care vor să lupte vin la noi din dorința unei organizări serioase. Înaintea ai noștri erau disciplinați pentru că erau comuniști. Acum mulți devin comuniști pentru că sunt disciplinați. Avem în fiecare unitate un număr destul de mare de comuniști care respectă disciplina și pun tot sufletul ca să o facă respectată. Ei alcătuiesc nuclee puternice în jurul cărora se organizează noi veniți ce formează apoi nuclee la rândul lor. Până la urmă, există de zece ori mai mulți oameni decât putem noi organiza, care înțeleg că vor face la noi o muncă folositoare împotriva fascismului. Apropo, vreau să spun ceva și de german. Subiectul acesta îl scria pe manie, pe lângă care se încerca mai multe demersuri. Eric îl luase de braț, gest care, din partea acestui vlăjgan, îl surprinse pe manie. El îi împărțea pe șefii comuniști în comuniști de tip militar și comuniști de tip predicator. Îl jena faptul că trebuia să-l pună în a doua categorie pe voinicul ăsta înalt și zdrav în Cagarsia, care făcuse cinci războaie civile. Și totuși găsea că buzele astea de statuie mexicană se mișcau uneori ca ale unui negustor de covoare. Ce cerea siguranța? Cei trei germani să nu mai pune piciorul pe un aerodrom. Crefel, de după părerea lui Mannen, era suspect, de altfel incapabil. Mitraliorul, care se dăduse drept instructor, nu știa să mănuiască o mitralieră și se afla întotdeauna la partidul comunist când Carlic avea nevoie de el. Acesta, din urmă, făcea singur toată treaba. Povestea lui Schreiner era tragică și el era cu siguranță nevinovat. Dar, oricum ar fi, trebuia să plece la apărarea antiaeriană. Înțelege Eric, toate acestea, omenește vorbind, sunt penibile, dar n-am niciun argument valabil, rezonabil de a refuza siguranței ceea ce cere și ceea ce e îndrept să ceară. Nu sunt comunist, nu pot deci pretinde că mă supun în acest caz disciplinei partidului meu. Bunele relații între aviație, siguranță și informații au o prea mare importanță practică pentru noi în clipa de față, când acționăm numai prin surprindere, pentru ca să le pun la bătaie în povestea asta. Aș părea încăpățânat. Înțelegi ce vreau să spun? Ar trebui să-i păstrați, spuse Eric. Partidul răspunde de ei. Îți dai seama că în fața tuturor tovarășilor lor plecarea aceasta ar însemna recunoașterea unei suspiciuni. În definitiv nu se poate impune asta unor oameni care de ani de zile sunt buni militanți. Mitraliorul era membru de partid. Mannen nu era. Eu sunt încredințat că Schreiner e nevinovat. Dar nu asta e problema. Aveți din Paris informații de la partidul german. Credeți în informațiile acestea? Prea bine. Luați-vă răspunderea față de guvern. Eu nu posed niciun element de anchetă și nu voi soluționa cu ușurință sentimental o problemă care poate avea consecințe atât de grave cu atât mai mult cu cât înțelegeți că aviatori sunt cu totul nefolositori. S-ar putea organiza un din nou unde să vă aduc salutul tovarășilor spanioli și unde dumneata să-i saluz pe tovarășii germani. Mi s-a spus că în escadrile există dușmănie împotriva germanilor, un pic de naționalism. N-am niciun chef să închinto asturi unor oameni care vă informează astfel. Stima pe care o avea Manien, dacă nu pentru persoana lui Eric, nu-l cunoștea de fel, cel puțin pentru activitatea sa, îi mărea enervarea. Manien văzuse înfiripându-se batalioanele celui de-al cincilea regiment. Erau privite în ansamblu cele mai bune batalioane ale milițiilor. Întreaga armata frontului popular putea fi formată prin aceeași metodă. Soluționaseră problema hotărătoare a disciplinei revoluționare. Manien îl socotea deci pe Enric, drept unul din cei mai bune organizatori ai armatei populare spaniole. Dar era încredințat că vlăjucanul acesta serios, prudent, sârgâncios, N-ar fi făcut în locul lui ce ceruse să facă. Partidul a chipzuit la această problemă și e de părere că trebuie să-i păstrați, spuse Eric. Magnin își reamintea de reproșurile sale din timpul luptei între socialiști și comuniști. Dați-mi voie, pentru mine revoluția are întâietate asupra Partidului Comunist. Nu sunt un maniac, tovarășe Magnin, și am fost odinioară printre troțichiști. Astăzi fascismul a devenit un articol de export. Exportă produse finite... Armată, aviație. În condițiile astea, susțin că apărarea concretă a ceea ce vrem să apărăm nu se mai bizuie în primul rând pe proletariatul mondial, ci pe Uniunea Sovietică și Partidul Comunist. O sută de avioane rusești ar fi mai de folos pentru noi decât 50.000 de milițieni care nu cunosc războiul. Dar a acționa împreună cu partidul înseamnă a acționa împreună cu ei fără rezervă. Partidul este un bloc. Da, dar avioanele rusești nu sunt aici. În privința acelor trei camarazi, dacă partidul comunist răspunde de ei, să răspunde el însuși față de siguranță sau să ia în serviciul său. N-am nimic împotrivă. Atunci cele din urmă vreți să plece? Da. Enric lăsă brațul lui Magnin. Se aflau în dreptul luminii clădirilor. Chipul de indian al comisarului se ivea iar în lumină, în timp ce până atunci se aflase în întuneric. Lăsându-i brațul, putea fi văzut mai bine. Puțin mai încolo, Magnin... Își amintiu o frază a lui Enric, ce fusese citată în fața lui și pe care o uitase. Pentru mine, un tovarăș din partid are mai multă importanță decât toți Manini și toți Garcia din lume. Vedeți, are lua Manin, știu ce înseamnă un partid. Apaținul unui partid slab, stânga revoluționară socialistă. Când se apasă pe comutator, e necesar ca toate becurile să se aprindă deodată. Atâta pagubă dacă unele becuri nu sunt perfecte. Și de altfel, becurile mari se aprind greu. Deci, în primul rând, partidul? Îi păstrați?" întrebă Eric cu un glas neutru, mai mult pentru a sublinia că nu voia să încerce a-l influența pe Manin decât pentru a simula indiferența. Nu." Pe comisar îl interesau mai mult hotărârile decât psihologia. Salut!" spuse el. Nu era nimic de făcut. Manin organizase aviația aceasta, găsise oamenii, își riscase neîncetat viața, Angajase de 10 ori, fără cel mai mic drept responsabilitatea companiei pe care o conducea. Nu era de-al lor. Nu făcea parte din partid. Cuvântul lui cântărea mai puțin decât al unui mitralier incapabil să demonteze o mitralieră. Și un om a cărui activitate și valoare o respecta, era gata să-i ceară lui, Manien, o atitudine copilărească pentru a satisface ce era mai puțin pur în tovarășul său de partid. Și puteau fi aduse și argumente. Era nevoie de becuri în fiecare cameră. Totuși, Enric era acela care organiza cele mai bune trupe spaniole, iar el, în Sușmanie, accepta trimiterea înapoi a lui Schreiner. Acțiunea e acțiune și nu dreptate. Bezna era acum aproape de plină. Nu pentru nedreptate venise el în Spania. Șuerul câtorva împușcături îndepărtate trecupe pe deasupra aerodromului. Cât de derizorii erau toate astea în comparație cu mulțimile de țărani fugind cu măgarilor în fața satelor înflăcări. Simțind pentru prima oară până în străfunduri singurătatea războiului, târându-și picioarele prin iarba uscată a aerodromului, se grăbea să ajungă la hangarul unde avioanele erau reparate de oameni uniți. Noaptea de plină venea mai repede decât Marcelino, iar aterizările de noapte nu sunt recomandate piloților răniți. Mecanicii păreau că privesc cum se lasă seara. Ceea ce priveau încordați în pacea neliniștită a murgului era întrecerea invizibilă dintre avion și noapte. Atinies sosea privind crasta colinelor. Dragul meu, Ziegfried, comuniștii mă calcă pe nervi," spuse Manin. Spaniolii și cei care-l iubeau pe Atinies îl numeau între ei Ziegfried. Era blond și frumos. Pentru întâi oare îi se spunea așa în prezența sa. El nu băgă de seamă. De fiecare dată," spuse el, când văd o fricțiune între partid și un om ca dumneata care vrea ce vrem noi, mă apucă o mare tristețe." Dintre comuniștii escadrilei, Atinies era acela pentru care Manin avea cea mai mare stimă. Îl știa ostil lui Krefeld și lui Curz. Simțea nevoia să vorbească și îl știa ca și el la capătul răbdării în așteptarea lui Marcelino pe care îl iubea. Cred că partidul n-are dreptate în asta," spuse Atinies. Dar sunteți sigur că dumneavoastră nu greșiți?" Un om impulsiv greșește întotdeauna, băiatule." Nu-i vorbea pe un ton protector, ci mai degrabă patern. Să se facă bilanțul. Mannen nu avea chef să expună acuzațiile. Crezi, relua el totuși, că nu știu cât sunt de atacat printre comuniști, de când în să și joacă acolo rolul lui de polițist scârbos? Nu e un polițist. A luptat în Germania hitleristă. Aceia dintre ai noștri care lupta acolo sunt poate cei mai buni. Toată afacerea e absurdă și nu e nimic de făcut dar dumneata care ești un revoluționar și un om cu experiență, de ce nu treci cu vederea toate astea? Manen se gândi. Dacă aceea cu care trebuie să lupt, aceea cu care țin să lupt, nu mi-acordă încredere, de ce să mai lupt, băiete? Mai bine crăp. Când copilul dumitale greșește, ei porți spică. Era prima oară când Manen întâlnea legătura aceasta profundă, fiziologică, care unește pe cei mai buni comuniști de partidul lor. Jem în avion, nu e așa? A întrebat Atinies. Da, mitralioră în față. Noaptea se lăsa din ce în ce mai repede. Sensibilitatea noastră, are luat tânărul, și chiar viața noastră reprezintă lucruri destul de mărunte în războiul acesta. Da, dar dacă tatăl dumitale greșește. N-am spus tatăl dumitale, am spus copilul dumitale. Ai un copil la Atinies. Nu. Dumneata ai, nu e așa? Da. Făcură câțiva pași, cu ochii pe sus, pândindu-l pe Marcelino. Manien știa că Atines va spune ceva. Știi cine e tatăl meu, tovarășe Manien?" Da, pentru asta am..." Ceea ce Atines, era un pseudonim, credea că e un secret, se știa nescadrilă. Tatălui era unul din conducătorii fasciști din țara lui. Prietenia, spuse el, nu înseamnă să fie alături de prietenii tăi când au dreptate." Înseamnă să fie alături de ei chiar când greșesc. Urcare la Sembrano Farul era pregătit, toate mașinile disponibile trimise în jurul aerodromului aveau ordinul de a-și aprinde farurile la primul semnal. Haidem să le aprindem imediat, spuse Manny. Poate că ai dreptate, spuse Sembrano, dar prefer să aștept. Dacă susesc fasciștii, n-are rost să le luminăm terenul și apoi prefer să aștept. Magnin știa că, din superstiție, nu prefera să nu lumineze. Acum aproape toți aviatorii erau superstițioși. Ferestrele erau deschise. Înainte de război, la această oră, șeful aeroportului își bea uischiul. Noaptea de sfârșit de vară se înălța de pe tot pământul. Luminile!" strigară toți trei deodată. S-a zis sirena de alarma aparatului. Între liniile scurte ale farurilor de mașină, dunga farului de aviație se întinse de-a aerodromului pustiu cu mustățile înainte, Manien coborând goană scările cu atines în spatele lui. Jos capetele îndreptate în aceeași direcție îi indicară avionul. Nimeni nu-l văzuse venind. Dar acum, călăuzindu-se după sunet, toți îl vedeau rotindu-se pentru a-și fixa terenul de aterizaj. Pe cera cărui ardezie se întuneca din clipă în clipă, silueta aparatului cu o precizie de hârtie decupată luneca în centrul unui nimb albastru pal, conturându-se ca un monument pe fundalul iluminării cu mercurt. «Motorul exterior e în flăcări», spuse un glas. Avionul se mări, încetea să se mai rotească lund din fața linia pistei. Aripile lui, prefăcute în contururi, se pierdeau în noaptea aerodromului. Întunericul se adună la suprafața pământului. Privirile nu mai urmăreau decât urma nedestrușită a carlingii, hărțuită ca de o pasăre de pradă de către văpaia aceasta albăstruie de tubox hidric și care părea că nu va izbuti niciodată să ajungă pe pământ. Avioanele ai căror morți sunt așteptați, se prăbușesc încet. Bombele, îngăimă Manien cu ambele mâini pe ramele ochelarilor. În clipa când avionul atingea pământul, Carlinga și Flăcări se apropiarea ca pentru o încăierare înverșunată. Carlinga zvâcni în Flacăra care se răsucea supra ei însăși turtindu-se, apoi izbucni din nou șuierând. Avionul capota. Grijulie ca și moarta, ambulanța trecea hurducându-se. Manien sări în ea pelicanii care alergaseră din răsputeri de îndată ce văzuseră cum se va așeza avionul, o cărâți de piloți care de altfel îi urmau, fugeau acum în jurul flăcării largi și drepte, cu umbrele proiectate jurul lor ca spițele unei roți. Flacăra iar nu mai atingea aparatul, luminându-l cu o văpaie fremătătoare și decolorată. Ca și cum oamenii ar fi fost lipiți cu sângele lor de carlinga sfărâmată în două ca o scoică, pelicanii îi desprindeau cu mișcările precaute cu care se desprinde pansamentul de pe orană. Răbdători și încordați de mirosul amenințător al benzinei. În timp ce stingătoarele de incendiu împroșcau flacăra, erau scoși din avion răniții și morții, înconjurați de tovară și lor într-un vălmășac de umbre. În această lumină cadaverică, morții nemișcați păreau apărați de morți neliniștiți. Trei răniți, trei morți, între care Marcelino. Șase, lipsa un mitralior. Era Jem ce coborâ cu întârziere după ceilalți cu mâinile întinse, tremurătoare, însoțit de un tovarăș. Un glonț explosiv în dreptul ochilor. Orb. De umerci și de picioare, aviatorii duseră morții la bar. Furgonul va veni mai târziu. doarece Marcelino fusese ucis de un glonț în ceafă, era doar puțin mânjit de sânge. Cu toată tragica fixitate și lumina sinistra a ochilor pe care nimeni nu-i închisese, masca era frumoasă. Una din chelnerițele barului îl privea. E nevoie de cel puțin o oră ca să înceapă să se vadă sufletul," spuse ea. Manin văzuse destui oameni murind pentru a cunoaște împăcarea pe care moartea o așterne pe multe chipuri. Cutele și micile zbărcituri pieriseră odată cu neliniștea și gândirea. În fața chipului spălat de viață, păstrând însă voința în ochii deschiși și cascheta de piele, Manin se gândea la fraza pe care tocmai o auzise, auzită în atâtea feluri în Spania. Numai la o oră după moarte din masca oamenilor începe să se ivească adevărata lor față.